що залишилося від чудового місця відпочинку. порожні басейни, куди мешканці за відсутності урн кидають сміття, а вітри зносять папірці, використані поліетиленові пакети і одноразові стаканчики. Йдучи з сквериком, Настя задумалася і не одразу помітила, що на площі перемоги, яку вона мала перетнути, зібралося багато людей. Судячи з різних прапорів, які майоріли в натовпі, мешканці міста зібралися на черговий митинг. З кількості червоних стягів Настя зрозуміла, що і цього разу ініціатором Заходу були комуністи. Сьогодні неділя, згадала Настя, схоже, що мітинги по вихідних стають традицією для Сєвєродонецька. Людей було чимало, тож Настя хотіла оминути натовп, але помітила священнослужителя. Цікавість взяла своє, і жінка підійшла ближче. Вона не приєдналася до мітингувальників, але зупинилася неподалік. Поставила сумки на лавку, хотіла сама присісти і дати відпочинок ногам, але передумала. Лавки були брудні і холодні. Звідси вона добре чула все, що відбувається. Хіба що погано бачила ораторів, коли ті підходили до мікрофона, Розташованого перед пам'ятником, послухати промовців долучалися такі, як вона, випадкові перехожі. Настя намагалася побачити серед численного натовпу свою свекруху та її подругу Семенівну, які стовідсотково мали бути десь тут, але не помітила. Найімовірніше, ті були в перших рядах десь попереду натовпу, який швидко збільшувався. Площа вже нагадувала великий мурашник де люди-мурахи збігаються в одну купу. Настя дістала цигарку. Вона вирішила перекурити і йти додому, щоб не гаяти час. Але саме цієї меті закликали до тиші, і мурашник трохи заспокоївся, гамір ущух. Сказали, що зараз буде панихида за загиблими в Києві беркутівцями. Наголосили, що ті люди дуже хотіли жити. У насті в грудях лавою скипів гнів. Беркутівці хотіли жити, а не без насотня. Кращі сини вітчизни, беззбройні, з дерев'яними щитами, не хотіли жити. Серед загиблих патріотів були зовсім діти. Виходить, що вони не цінували життя, що воно для них нічого не значило. А ті беркутівці, які були озброєні до зубів, підняли зброю на дітей України. Взяли їх на приціл і безжально стріляли. Могли скласти зброю, не виконати наказ і самі були б живі. І не росилася б земля кромв'ю невинних жертв, які лише хотіли змінити життя кожного українця на краще. Обурюючись, Настя викинула недопалок і дістала іншу цигарку. Було неприємно і боляче ніби ворог товкся брудними чобітьми на свіжій могилі рідних людей. Намагалася думати про те, що у загиблих беркутівців теж є матері, діти, дружини. Хотіла вдушити в собі образу, але не могла. Вони могли, якщо не відмовитися виконувати наказ, то хоча б не стріляти в мирних людей. Можна було випустити кулю в землю, але ж ні. Стріляли влучно, прицільно, в голову, в шею, в груди, щоб убити, не залишити шансів на життя. Яка мати зростила таких безжальних убивць, що розкажуть їхні дружини дітям, коли ті виростуть, чи зізнаються, що батько загинув, коли свідомо пішов на знищення української нації, і саме його постріл відібрав чиєсь юне життя» чи заберуть таємницю загибелі чоловіка із собою в могилу. Настя хотіла йти геть, тікати як від прокази зі зборища, яке слухало панахиду за вбивцями, але ноги стали ватними. Щось їй заважало вільно дихати, і в горлі застряла велика грудка, коли в голові майнула думка, що поминають убивцю, який пустив колю в її сина. Настя сіла на брудну лавку. Зробила кілька глибоких вдихів, трохи відпустило, але серце так калатало в грудях, ніби хотіло розірвати грудну клітку і вирватися назовні, щоб заткнути глотку священнику. Як у якомусь сні, паралізована почутим та побаченим, закам'яніла вона і продовжувала сидіти. Настя чула, як керівник цього заходу та місцевих комуністів Іван Пилипченко. Надав слово офіцеру-відставці. Перший оратор почав свою палку промову про загрозу, яку несе з собою правий сектор, і не меншу бандерівці, які хочуть прийти на нашу землю і тут бути хазяями. Правий сектор, за словами промовця, це справжні фашисти та криваві вбивці, від яких потрібно захистити місто. Він зауважив, що ситуація в місті погіршується з кожним днем. Тому потрібно стати на захист Сєвєродоняцька від фашистів та київської хунти, яка незаконним шляхом взяла владу у свої руки і намагатиметься поставити Донбас на коліна. Але ніколи не вдасться їм принизити працьовитий донбаський народ. Далі чоловік говорив іще багато завчених, засмальцьованих фраз про те, що Донбас годує всю Україну, а бандерівці не хочуть працювати – і сидять на їхніх шиях, а нова незаконна влада Донбас не чує. Наприкінці офіцер у відставці закликав усіх мешканців піднятися на захист свого міста і записуватися у добровольні дружини. Настя слухала цю маячню і не могла збагнути, від кого той чоловік закликав захищати місто і що загрожує мешканцям. Правий сектор? Бандерівці? Їх ніхто тут не бачив і не чув погроз у бік місцевих. Проте НАТО час від часу перервав його гучними оплесками та викриками. «Смерть бандерівцям! Не пустимо до нас київську хунту! Правосек геть! Нас ніхто не чує! Почуйте Донбас!» і гучно скандував «Росія! Росія!» Наступним оратором був отець Трохим Потока, саме той, що правив панахиду. Його проповідь була довга. Отець Трохим розпинався перед публікою, Говорячи про свою святість, потому проти Єрей почав палко доводити, Що нам не потрібна гейропа з легалізованою проституцією та наркоманією, Де храми перетворені в ресторани. Його виступ час від часу зривав гучні оплески. Під бадьорений вигуками отець трохим наклав на себе широкий хрест і пообіцяв ім'я Господа Христа казати правду і нічого крім правди. Те, що почула Настя, її приголомшило. За його словами 7 березня весь золотозапас України літаком вивезли в США а 50% акцій українських металургійних заводів керівництво країни передало американським компаніям. Насті забракло терпіння слухати Ахінею Святого Отця. Вона зібралася йти, але наприкінці промови прозвучало таке, від чого жінка отетаріла. «Блажен чоловік, радівшийся рускім, а не українцем». Промов він, склавши долоні докупи, і підвів погляд на небеса. Емоції в натовпі аж зашкалили, знову кричали свої гасла і аплодували. Насті на мить здалося, що вона не на українській землі, а десь у пеклі, де люди здуріли і не знають, що творять. Розум не міг осягнути, чому ті українці, які стоять тут на своїй батьківщині, Аж запищали, коли почули від отця Трохима на додаток будь проклят українець і блажен росіянин. Очманіли всі, чи що? промовила Настя вголос, якби була її воля.